Második rész. A legerősebb hatalom. A divat a legerősebb hatalom. Adolf Hitler. A divat és drága kell még csillogása távolinak tűnik a politika világától. Könnyettsége látszólag ellentmondásban áll a háború erőszakosságával. Mégis mi közük lenne a szabóműhelyeknek és a vóg tavaszi stílus kalauzának a tárgyalóasztal körül ülő, nemzetek sorsáról döntő, sötét öltönyös férfiakhoz, a harcra kész katonákhoz, vagy a titkos rendőrség cselszövéseihez? A nácik jól tudták, milyen ereje van az öltözködésnek a társadalmi identitás formálásában és a hatalom hangsúlyozásában. A virágzó európai textilipar iránt is élénken érdeklődtek, amelyet a zsidó tőke és tehetség dominált. Rohát persze mindenki hord. Az, hogy mit viselünk, vagy mit viselhetünk, távolról sem véletlenszerű. Az öltözködésre hatással van a kultúra, a pénz pedig befolyásolja a ruházati cikkek kereskedelmét. A varonők alkotásai hozzájárultak, hogy a kifutókon, a fotózásokon és a társasági pletykákban létrejöjjön a divat idealizált világa. Ugyanakkor a ruhák készítői a divatot saját gonosz céljaikra használó hatalmi, elit, politikai játszmáinak fogságába is estek. A ruhaipar gyökereit helyi szinten kell keresnünk. A huszadik századi lányok hobbiból is vartak, de leginkább szükségszerűségből. A ruhák készítése és javítása a nők egyik fontos feladata volt. A használt ruhák felújításában jártas asszonyok megfordították a férfi ingek manzsettáját vagy gallériát, hogy eltüntessék a felfeslet széleket. Azonos színű cérnával foltozták a harisnyát, így nem látszott, hogy valaha is lyukas volt. Kiengedték vagy bevették a ruhákat, hogy alkalmazkodjanak a változó derékmérethez. Új ruhákat is készítettek kisbabáknak, gyerekeknek, ünnepekre, utcai viseletre, meg kötényeket, hogy óvják az előbbieket. A piacnap ünnepi hangulata előzi a komorságot és szomorúságot. Ladislav Grossman, obhodna korze, üzlet a korzón. Amikor Berkovics Braha kilépett a család Zsidovszká utcai otthonának ajtaján, balra tekintve láthatta, hogy az út élesen kanyarodik visszafelé, Szent Miklós Ódonfa temploma irányába. A kanyarban állt a jó pásztorház, ahol különböző varráshoz szükséges kellékeket árultak: szalagokat, gombokat, gyűszűket és papírba csomagolt varró tűket. kisollót, kis ollót, és cérna bontó ollót is kapni lehetett, meg krétát a szabás körberajzolásához és gombos tűt, végtelen mennyiségben. Pozsony üzlet sorain sok ilyen kisboltot lehetett találni, meg bazárokat is, ahol nagy tálcákra szórták ki az apró fatárgyakat, hogy a vevők keresgélhessenek köztük. Vasárnapokon a város megtelt kereskedőkkel és utazó árusokkal. Némelyek napernyők árnyékában felállított asztalokra rakták ki árujukat, Mások a járda szegére kihelyezett hordókból vagy kosarakból kínálták a portékát. A vásárlók nézegették, forgatták a termékeket. Csipkét, horgolt szalagokat, gombokat, meltőket, himzetkendőket, kendőket, és felkészültek az alkudozásra. Az árusok kiáltoztak, vagy csendben ültek is figyeltek, nehogy egy enyves kezű tolvaj elemeljen valamit. A kisebb boltokban készárút lehetett kapni. A suster zsinórra fűzte fel a cipőket, banánfürdként csüngtek az üzlet előtt. A szabónál rudakról lógtak a ruhák. Műhelyük az eladó tér mögötti sötét kis benyílóban, vagy akár a hátsó udvaron is lehetett. Bráha apja Szalomon saját üzlethelyiségére gyűjtött, hogy az ő neve is felkerülhessen egy színes cégtáblára. Ott voltak még a méteráruboltok, amelyek ellenállhatatlanul csábították az új ruháról álmodozó hölgyeket. Vidéken még akadtak, akik maguk szőttek, de a városban készen árulták a különböző kelméket. Volt krepp, szatén, sejem, tvíd, viszkóz, pamut, len, hullámkrepp és sok másfajta anyag, amelyeket Európa nagy textilgyáraiban állítottak elő. Az üzletekben hatalmas bálákban és kisebb kartonlapokra tekerve is kínálták a szöveteket. Az eladók kiterítették a pulton az anyagokat az érdeklődő vevők elé, hogy lássák a mintát és a minőséget. A tapasztalt vásárlók meg is emelték a kelmét, hogy érezzék a súlyát, megnézték a szövését és az esését, miközben gondolatban már látták is maguk előtt, hogy a festen egy ruha belőle. A 20. század közepén az embereket nagyon érdekelte, hogy egy anyag mennyire hordható. Összemegye a mosásban, megfakul Elég meleg, vagy éppen elég szellőse? Az eladók és a vevők is tudták, hogy a természetes anyagok értékesebbek. De örültek, hogy vannak elérhetőbb áru, szintetikus szövetek is, mint például a műsejem. Évszakról évszakra más színek számítottak divatosnak. A vidám nyomatmintás anyagokat nyáron viselték. Összen népszerű volt a bársony és a szőrme szegély, Télen a gyapjút részesítették előnyben, tavasszal pedig a virágos ruhák ideje jött el. A varrógép mind az amatőr, mind a hivatásos varrónők számára fontos befektetést jelentett. A kis műhelyekben és szalonokban leginkább lábbal hajtott varrógépet használtak. A csodaszép szerkezetet gyakran fekete lakkozás és arany minták díszítették. Magát a varrógépet fa asztalkára helyezték, amely kovácsolt vaslábakon állt, hogy stabilabb legyen. Legszívesebben zinger, minerva vagy bobby márkájú masinákkal dolgoztak. Az igazán szerencsések megengedhették maguknak, hogy elektromos gépet vegyenek. Meg lehetett vásárolni egyösszegű kifizetéssel, de részletre is, az újságokban pedig használt varrógépeket is hirdettek. A hordozható, bőröndös változatokat kézzel kellett tekerni. És főleg azoknak a szabóknak és varrónőknek jöttek jól, akik házhoz jártak. Néha napokig is elidőztek egy-egy ügyfélnél, hogy befejezzék a megrendeléseket. Európa minden városában, és szinte összes falujában volt helyi varrónő, aki a divatlapokból este el az új stílusokat, átalakította a boltban vásárolt ruhákat, és elvégezte a szükséges javításokat. A legjobb szakemberek hűséges ügyfélkörre tettek szert, még akkor is, ha otthon dolgoztak. Egyesek szűke területre specializálódtak, luxus fehérneműt mennyasszonyi ruhákat vagy fűzőket készítettek. Akinek volt némi alaptőkéje és elszántsága, saját szalont alapított, a kirakat fölött cégtábla hirdette büszkén a tulajdonos nevét. A legszerencsésebbek, akiknek különösen jó érzékük volt a szakmához, nemzetközi karriert is befutottak. Miért is ne tűzött volna ki maga elé, ilyen merész szélokat, Fuchs Márta? tehetséges volt, jól tudott bánni az emberekkel, és szakmai kapcsolatokra is szertett. A nemzetközi divat egyik nagy központja Prága volt, és remélte, hogy egy nap eljut oda. Egy nő legyen karcsú és nyúlánk, de a gömbölyű formák és domborulatok se hiányozzanak róla. Éva magazin 1940. Prága tökéletes környezetet kínált egy feltörekvő női szabó számára. Márta önbizalmával és barátságos természetével bizonyára leküzdötte volna a kezdeti megilletődést, amely természetes, ha valaki pozsonyból a divat egyik fővárosába költözik, hogy tehetségét kamatoztassa. Prága óvárosa igazán gyönyörű volt az egymáshoz tapadó házaival és a magasban nyúló kéményekkel, amelyek távol tartották a füstöt a tetőcserepektől és a macskakövektől. Az első köztársaság idején, 1918 és 1938 között számos új épületet is emeltek, amelyek már a legmodernebb stílust képviselték. Az álványozás alatt fehér irodaházak, lakóépületek és gyárak emelkedtek a tiszta vonalak és a funkcionális esztétikai jegyében. A prágai divatot hasonló kettősség jellemezte, a hagyományos népviselet mellett teret kaptak a magabiztos, ízlésesen elegáns öltözékek. Ha valaki Prága utcáit járta, miközben óvatosan kerülgette a gyalogosokat, villamosokat és autókat a forgalmas utakon, a modern áruházak lenyűgöző, művészi kirakataiban gyönyörködhette az új ruhakölteményeket a nagy érdemű stilizált próbababákon vagy mozgalmas elrendezésben csodálhatta meg. A polcokon sejemövek és mintás sálak kínálták magukat. A kalaptartó álványokon sokféle turbánt, puha kalapot, főkötőt, svájci sapkát és pillbox kalapot lehetett találni. Kézításkákból meg a hozzájuk illő tárcákból is bőven válogathattak a vevők. Annyi cipőt egy életen át sem lehetett volna elhordani, készülhettek bőrből, rafiából, sejemből, pamutból és parafából. Az árakat feltűnő számjegyekkel, csinos kiskártyákon tüntették fel. Az akcióvadászok szívverése felgyorsult, na meglátták a szezonális kiárusítás feliratot. A vásárlás élvezetes szabadidős tevékenységnek számított amelyhez talán az is hozzátartozott, hogy be lehetett ülni egy kávéházba és enni egy szelet süteményt, de nem szórták észnélkül a pénzt. A 20. század derekán az embereknek általában kevesebb ruhájuk volt, amelyekre nagyon vigyáztak, a változatosabb öltözködést pedig különböző kiegészítők szolgálták. A hozzáértőbb vásárlók a német sétány a Gráben környékén időztek, ahol Moritz Schiller szalonja és méteráró boltja állt, amely a tiszteletet parancsoló udvari szabóság címmel büszkélkedhetett. A legelőkelő bevásárló utcákban fényes táblák hirdették az elit szalonok nevét, ilyen volt például Hána Podolszká arról híres ott háza, hogy onnan öltözködtek a filmsztárok. Zdenká, Fuxová és Hedviga Viková üzletét is sokan látogatták. Korábban mindketten Podolszkának dolgoztak. A divatszakma olyan terület volt, ahol a nők nem csak versenyre kelhettek a férfiakkal, hanem időnként felül is kerekedtek rajtuk. Az iparág minden szintjén dolgoztak nők. A prágai divat felemelkedését a minőségi újságírás és fotográfia is erősegítette. Több színvonalas magazin is megjelent, például a Preska Moda, Prágai Divat, a Fkusz, Izlés, a Damske akademicki Modni Liszti, Női Akadémiai Divatlapok és az Eva. Az Eva magazin különösen kifinomult és szórakoztató olvasmány volt, amely a Fuchs Mártához hasonló fiatalabb, csehül vagy szlovákul értő hölgyeket szólította meg. A divatról szóló, valamint az otthoni kreativitást ösztönző cikkek mellett helyet adtak a művészetben, üzleti életben, sőt, a repülésben és motorozásban eredményeket elérő nők bemutatásának is. Az újságban megjelenő modellek nem csak jól öltözöttek voltak, hanem energikusak is, elevenek is, akár őszi szőrmesapkát, akár sikkes, nyári strandruhát viseltek. A feminista beállítottságú magazin értelmes kikapcsolódást ajánlott, és olvasói úgy érezhették, alapjai megjelenő luxus már-már elérhető, legalábbis békeidőben. Amikor Márta az 1930-as évek második felében Prágáról álmodozott, a hosszú, sima vonalak voltak divatban, amelyek optimalizálták a lágyesésű anyagokon alkalmazott ferdevágási technikát, és a szűkre szabott kosztümökön is jól mutattak. Az ejtett vállat felváltotta a lószőr vagy pamut váltömésekkel elért szögletesebb forma. Az új határozott stílus erőt és rátermettséget sugárzott. Erre a nőknek különösen nagy szükségük volt a háború felé sodródó Európában. Ösztöndíjat nyertem Párizsba, de helyette Auschwitzban kötöttem ki. Fuchs Márta Csehszlovákia egyik leghíresebb háború előtti újságírójának, Milena Jeszenskának jó szeme volt az irodalmi tehetséghez. Többek között Franz kafka műveire is felhívta a közönség figyelmét, és kiváló érzékkel írt politikai kommentárokat. Stílus tanácsokat is adott női olvasóinak, mivel jól ismerte a nemzetközi divattrendeket, maga is szerette a minőségi ruhákat, és csodálta a francia fehér nemüket. Kétségkívül Franciaország volt az európai divat szíve, hiába büszkélkedhetett Prága is, csodálatos öltözékekkel és tehetséges alkotókkal. Márta olyan ügyes volt, hogy Párizsba is mehetett volna, de a divatnál erősebb hatalmak közbeszóltak. Márta kiválóan szabott, ezt a készséget minden szalomban nagyra értékelték. A papírra rajzolt mintából, az kivágása varázsolt megvarható ruhát. A szabok tudták, hogyan terítsék ki és vasalják úgy a kelmét, hogy a szálak egyenesek legyenek. Ők mérték fel, milyen részekből áll össze a szabásminta, aztán gombos tükkel egymáshoz erősítették a darabokat. Különleges ollójukkal, hosszú, óvatos vágásokkal haladtak a vonalak mentén. Ha egyszer elvágtak valamit, már nem volt visszaút. Márta sosem jutott el Párizsba. A francia divatról legfeljebb az azt bemutató cseh lapokból tájékozódhatott, mint amilyen a nové paris módi, új Párizsi divat, vagy a Paris Elegance, Párizsi Elegancia volt. A divat legfontosabb városának Párizs számított. Bár a cseszlovák főváros joggal lehetett büszke, független szalonjaira, Paul-Parré francia divattervező 1924-es Prágában megrendezett kiállítását Mégis óriási izgalom övezte. A párizsi stílus ötleteket a folyóiratok mellett, divat heteken, szakmai vásárokon és filmekből ismerhették meg az érdeklődők. A két háború közötti években minden rendű és rangú ruhakészítő irítséggel vegyes csodálattal tekintett Párizsra. Ha tehették, el is látogattak oda, hogy tájékozódjanak a szezon divattjáról. Akinek megvoltak a kapcsolatai, bejuthatott egy-egy pompás divat bemutatóra, ahol a kecses manökkenek végig libbentek a szalonok vastag szőnyegein az aranykeretes tükrök előtt, a vevőjelöltek pedig pesgőt ittak, és feljegyezték a megvásárolni kívánt modellek számát. A prémgallírok hanyagul lecsúsztak a vállakról, gyöngyök, arany és gyémántékszerek csillogtak, a levegőben rózsák, kaméliák és parfümök, Chanel numero 5-ös és sok sokingjának illata szállt. A színfalak mögött a modellek, öltöztetők, igazítók, varrónők, koreográfusok és értékesítők dolgoztak keményen az új kollekciók sikerén. A francia ott sok ezer, többnyire a háttérben munkálkodó alkalmazott fáradozásának köszönhetően virágzott. A kollekciók elkészítéséhez specialistákra is szükség volt, akik hét évig tanulták csak az ujjak, a szoknyarész, a zsebek vagy a gomblyukak kialakítását. Voltak szabók, mint márta, szabás, mint a készítők, varrónők és díszítők. Utóbbiak a gyöngyfelvarrásban, a csipkehorgolásban és a hímzésben jeleskedtek. A divadban nem pálcával varázsolnak, hanem fáradtságos munkával. Ám bármilyen sokat, és keményen kellett is dolgozni, hogy a termékek megfeleljenek az ügyfelek elvárásainak, a műhelyekben és varrodákban legalább szabad világ volt, nem úgy, mint a koncentrációs táborban, ahol szó szerint rabszolgamunka folyt. Fuchs Márta még néhány évig a szakma iránt elkötelezett szeretettel és jól megérdemelt fizetségért dolgozhatott pozsonyi szalonjában. Senki ne akarjon varró nő lenni. Igaz, nekem ez mentette meg az életemet, de az ember csak ül és varr. Hunya Folkmann. Mi volt a helyzet a harmadik birodalommal? Eltűrhette, hogy Páris fényesebben ragyogjon nála. Hunya aki az 1920-as évek végétől az 1930-as években végig Németországban dolgozott, első kézből tapasztalhatta, hogy a német ruhaipar nemcsak ellenállt a francia irányzatoknak, de a diszkriminatív és később pusztító politikai törekvések előmozdítójává is vált. Hunya még tizenévesen utazott Késmárkról a kelet-németországi Lipcsébe. A Prágából induló express vonat átgördült a határon. Rendezett tájon haladt át, takaros városok és sövényjel kerített földek között. Furcsa volt ez a sík terep a lány, magas tátra égbetörő csúcsaihoz szokott szemének. Lipcsében azonban nyomban otthon érezte magát, szerette az izgalmas színházi és operet előadásokat. A könyvesboltok bőséges kínálatát és az elegáns ruhaüzletek kirakatában köztemlére tett, divatos öltözékeket. Kisvárosi ruháit elegáns, nagyvárosi holmikra cserélte, új barátnőket talált, és élvezte a nyüzsgő életet. Lipcsei gyakornoksága alatt tehetsége kibontakozott, és apja lakásának egyik szobáját saját üzlethelyiségé alakította. Apja, amikor hazatérte a közeli zsinagógából, mindig agyon cukrozott citromos teával kínálta az időpontra érkező hölgyeket. A teát előtte mindig megkóstolta. A kliensek tudták, hogy nem foghatnak vele kezet, mert vallásos zsidóként idegen nőt nem érinthetett meg. Hunya különlegesen jó munkát végzett, ezért az elégedett ügyfelek hamar hírét vitték kis szalonjának. A divatmagazinok, mint a Vogue, az Elegante az azaz az elegancia világa, a Didáme a hölgyképei alapján, meg tudta tervezni saját szabásmintáit, és szabad kézzel rajzolta meg mindenféle instrukció nélkül. Abban az időben, amikor Huga a Dóra is slipcsében lakott, segített Hunyának az utolsó simításokkal, például a szegéssel és a vasalással. Mindig is az volt a terv, hogy Hunya megtanítja a szakmát neki, aztán mégsem került rásor. Dora minden esetre csodálta hunya alkotásait, és azt, hogy minden alkatra tud csinos ruhát készíteni. Bár hunya ízléses és divatos öltözékeket tervezett, minden darab egyedi volt. Örült, hogy saját szalonja lehet, és boldogan használta a gazdag képzelő erejét. Kimondottan élvezte a bonyolult munkákat és a kihívásokat. Ha évekkel később kiábrándultan nyilatkozott is a készítésről, az inkább amiatt volt, ahogy a varró nőként bántak vele, nem pedig azért, mert magát a szakmáját gyűlölte meg. Zsidó származású csehszlovák állampolgárként nem volt könnyű az élet Németországban. Megrendelőt szerezni hunyának nem okozott gondot, öt év alatt előkelő hölgyekből álló hűséges ügyfélkört alakított ki magának. Zsidó és nem zsidónők egyaránt csináltattak ruhát nála, köztük a Lipcsei főbíró felesége is. A szolgáltatások meghirdetése viszont már nehézségekbe ütközött, mivel nem volt német munkavállalási engedélye. Végül 1936-ban úgy döntött, hogy ez így nem mehet tovább, nem szívesen, de bezárta apja lakásában berendezett szalonját, és házakhoz kezdett járni. Jövedelme nem csak saját szükségleteit fedezte, még a családját is támogatni tudta belőle, rendszeresen küldött haza pénzt Késmárkra. A következő oldalon a hunyáról készült 1935-ös portré, egy stílusos és határozott, Ugyanakkor elgondolkodó ifjú hölgyet ábrázol. Haját divatos Marcel hullámokban viseli. Ezt hajcsatokkal vagy hajsütő lehetett kialakítani. A rendezett fényestincsek ovális arcot kereteznek. Öltözéke visszafogott, ám csinos. Kötött blúz vagy ruha lehet, horgolt merrésszel. A gyakánál finom szatén szalak fogja össze. Alatta világos alsóruhát ruhát visel. A balkezén feltűnő gyűrű díszeleg. Lipcsében Hunya szerelembe esett egy Nátán Folkman nevű jóképű, magabiztos, komoly és művelt fiatalemberrel. Akkor ismerkedtek meg, amikor Hunya a szülők halálakor gyászruhát vart Nátán nővéreinek. Bár nagy volt a szerelem, nem házasodhattak össze. Nátán lengyel volt, Hunya pedig zsidó, és a náci törvények nem engedték, hogy összekössék az életüket. Hunyá annyira nekikeseredett, hogy egy időre hazautazott Késmárkra. A vidéki kisvárosban azonban hamar elunta magát, és azon törte a fejét, hogyan találhatna valami jogi kiskaput, hogy visszatérhessen Németországba. Egy névházasság jó válasznak látszott a problémára. Sógor nőjének bátja Jakob Winkler vállalta is, hogy papíron nőül veszi. Ez messze nem volt ideális megoldás, de lehetővé tette, hogy Hunya ideiglenes tartózkodási engedét és új cseh útlevelet kapjon. Visszatért Lipcsébe. Négy év jegyesség után hozzáment Nátánhoz, és felvette férje Folkman nevét. A varrást egy időre abba hagyta, csak nagy ritkán vállalt megbízásokat a maga szórakozására, és hogy egy kis plusz pénzhez jusson, úszott a boldogságban. Utólag persze látható, hogy a közelgő katasztrófa jelei már ekkor megmutatkoztak. Bizonyos női ruhastílusokra a hatalom ferde szemmel nézett. Ez pedig része volt egy szélesebb politikai törekvésnek, amely a divat ágazat irányítására, a közvélemény formálására és a zsidó kifosztására irányult. A két háború között Németország átélt egy rövid, csodálatos emancipációs időszakot, amikor a divat világában szányra kapott a feminizmus és a művészi szabadság. A gazdaság súlyos problémái azonban hamarosan naguk alá temették a wejmári köztársaság szabad önkifejezését. Hitler, nemzeti szocialista német munkáspártja, megoldást ajánlott a tömeges munkanélküliségre, a hiperinflációra és a nemzeti identitás válságára. Az új náci azt állította, hogy a párizsi sik és a hollywoodi csillogás lealacsonyító a német nők számára. Az igazi German honleány Magas sarkú helyett túra bakancsot visel, halványító púder helyett egészséges, napsütötte barnaság tündöklik az arcán, a szabad levegőn végzett munkától. Az üde, vonzó megjelenés egyetlen célja, pedig csak az lehet, hogy felhívja magára egy egészséges árja hím figyelmét, akivel aztán párosodhat, hogy gyermekeket nem zenek. Az idősebb asszonyok pedig legyenek büszkék utódaikra, és öltözzenek egyszerűen, praktikusan. Tiszteletre méltón. A fűző célja, hogy a matrónák terjedelmesebb idomait kordában tartsa, nem pedig a formásabb hátsó vagy kerekdedebb keblek elérése. A női szerepeket kíméletlen és mindent átható propaganda segítségével igyekeztek erősíteni a köztudatban. A német zsidó újságíró Bella From 1933-ban feljegyezte naplójába Hitler következő szavait. A berlini nők legyenek egész Európa legjobban öltözött női. Nem kell több párizsi modell. Ugyanabban az évben dr. Józef Göbbels, információs és propagandaminiszter, egy divatház vezetője lett. Ez volt a Deutsches Modeant, vagyis a Német Divatintézet. Göbbels felismerte, milyen nagy ereje van a divatnak az imás formálásában, amelyről pedig tudta, hogy kulcs fontosságú a viselkedés kontrollálásához. A náci rezsimmel rokon szenvező magazinok, mint Adi Móde, Divat, vagy a Frauenwarte, női nézőpont, örömmel igazodtak a párt elképzeléseihez. A német nőket arra bátorították, hogy a feleség és anyaszerephez kapcsolódó tulajdonságokat erősítsék magukban, és hagyományos női szakmát válasszanak, amelyben a kedvességre, a gondoskodásra, a vendégszeretetre vagy a ruha nemük iránti érdeklődésre építhetnek. Önmagában persze semmi baj nem volt azzal, hogy a németek saját divatra törekedtek. Hunya Lipcsében szabadon akarta létrehozni saját stílus irányzatát, Fox márta pedig Pozsonyban csehszlovák hatásokat mutató, világszínvonalú ruhákat szeretett volna készíteni. A német divat intézet is talán jogosan tiltakozott az ellen, hogy Párizs határozza meg a szezon divatos szoknyahosszát vagy szabás módját. Sajnos azonban a magazinok látszólag ártalmatlan, vidám tavaszi pamutvásznakról és tülbáli ruhákról szóló cikkei mögött könyörtelen erők munkálkodtak. Göbbez nem csak a női szerepeket akarta meghatározni, amelyek csak is támogató jellegűek lehettek, de az egész ruhaipart is ő kívánta irányítani. Ez pedig azt jelentette, hogy a zsidókat ki kellett onnan penderíteni. A zsidók eltüntetése a divatszakmából és a teljes ágazatból nem az antiszemitizmus véletlen mellékterméke volt csupán. Maga volt a cél. Olyan cél, amelyet fenyegetésekkel, zsarolással, szankciókkal, bojkotttal, kényszerrel és cégek erőszakos felszámolásával értek el. Márta unja, bráha, iréne, fiatal zsidó nőként, egyiküknek sem volt helye az ágazatban a kegyetlen célokat kitűző kormányok és szervezetek szerint. Valamennyi őket szenvedésre kárhoztatták, de ők eltökélték, hogy mindennek ellenére túlélik a megpróbáltatásokat. A zsidók és a vagyonok fölötti kontroll megszerzésének egyik leghatásosabb eszköze a primitív, Törzsi mentalitás felélesztése volt. Aki más, az megbízhatatlan. A különbségek hangsúlyozásával zsidók és nem zsidók az új birodalmi terminológiában árják között, a nácik tudatosan teremtették meg az ők és a mi közti szakadékot. A mi kohéziójának erősítésére pedig ügyesen alkalmazták az összetartozás érzését keltő egyenruhákat. Legyen szó akár a rohamosztagosokról, a Hitler tagjairól, vagy annak lánytagozatáról, a Bund Deutscher Médelről. Mindegyiknek megvolt a maga egységet kifejező uniformisa, félkatonai jellegű egyenöltözet, amelyet a teatrális felvonulásokon viselni lehetett. Az egyenruha minimalizálta a látható társadalmi különbségeket, így az egyenlőség érzetét keltette az azonos etnikai csoportba tartozók között. A náci mozgalmat már a párt hatalomra kerülése előtt is azonosították az öltözködéssel, hiszen az SS tagjait, a náci rohamosztagosokat barna ingeseknek nevezték. Bellafrom 1932-ben fejegyezte, hogy a férfiak pávaként járnak kellnek, és mintha megrészegültek volna a maskarájuktól. Az egyeruhában más, még sokkal fenyegetőbb lélektani erő is rejlett. Segített, hogy viselője az uniformishoz kapcsolódó elvárásoknak megfelelően viselkedjen. A barna ingeseknek is nagy szerepük volt a ruhagyártásban elharapózó agresszióban. Bár helyüket hamarosan átvette a még komorabb, fekete egyenruhás eszesz. A náci horokkereszt kereszt piros alapon fekete motívuma még egyenruha nélkül is erőteljes üzenetet hordozott. Bármilyen öltözéket egészítettek is ki vele. A kitűzők és karszalagok mellett egyes zoknék boka részén is díszelgett, kötött kereszt minta. Hitler rengeteg ajándékot kapott női rajongóitól, például keresztes himzett párnákat. Készítőik néha még örök hűséget is fogadtak a Führernek. A politika, a ruhakészítés minden szintjére beszivárgott. Egy lány 1934-es mintadarabján, amelyen be kellett mutatnia, hogy elsajátított egy bizonyos öltés technikát, a szokásos ABC a név és a dátum mellett egy vörös vonallal hímzett horogkereszt is látható. A népviseletet is arra használták, hogy mélyítsék a mi ők szakadékot. A az azaz a hagyományos német népviseletet, Németország gazdag kulturális örökségének jelképeként, a nemzeti média gyakran ábrázolta és dicsőítette. Más nemzetek tagjai persze nem viselhettek ilyesmit, sem pedig a német zsidók. Kizárólag az árják. A német zsidók számára ez világos üzenetet hordozott. Ti nem vagytok mi. A megosztottságot tovább fokozta, hogy a nácik szándékosan összekapcsolták az idegen divatot a zsidósággal. Az úgynevezett dekadens nők és a párizsi divat ellen intézett kirohanások kettős célt szolgáltak. Ellenszenvetkeltettek a franciák iránt, és tovább gerjesztették az antiszemitizmust. A zsidókat hibáztatták azért, ha egy német nő kurvás vörös róst viselt, és szolgamód követte a divat szeszélyeit. Ez az attitűd pedig nem csak antiszemita, hanem nőgyűlölő is volt. Azt sugalta, hogy ha egy nő nem felel meg a külsőleg rákényszerített öltözködési és viselkedési elvárásoknak, automatikusan szexuális tárgyá válik, és alávaló ringyó lesz belőle. A propaganda gépezet azért tudta olyan könnyen összekapcsolni a zsidókat és a divatot, mert a ruhaipar erősen támaszkodott a zsidók tehetségére, munkájára, kapcsolatrendszerére és tőkéjére. A gazdaságtörténészek gyakran megfeledkeznek az európai textilipar jelentőségéről. Bár tetemes bevételt termelt, több millió embernek adott munkát és igen fontos szerepe volt a külkereskedelemben is, különösen a náci Németországban, amely az 1930-as években növelni kívánta devizakészleteit. A két háború között Németországban a ruházati áruházak és üzletláncok mintegy 80%-a német zsidó tulajdonban állt, és a textil nagykereskedelem, nem fele is zsidó kézben volt. A ruha tervezésben és készítésben, az áruszállításában és értékesítésében rengeteg zsidó dolgozott. Berlin a női konfekció elismert központjának számított. Hála az élelmes zsidóvállalkozók csak nem egy évszázada tartó szorgalmas munkájának. A nácik nem érték be azzal, hogy a törmerhez, azaz a rohamozóhoz hasonló propagandalapokban parazitaként ábrázolják a zsidó textilipari dolgozókat, vagy szexuális ragadozóként, akik megrontják az ártatlan ária szüzeket és beszennyezik az ária németek által viselt ruhákat. A birodalomban a szavakat tettek is követték. Leírhatatlan izgalom a levegőben. József Göbbes naplója 1933. április 1 -e. A németek 1933. április 1 országos bolykottot hirdettek az összes zsidóvállalkozással szemben. Az akció a náci párt gondos szervezésében valósult meg. Hitlert az év januárjában választották meg kancellárnak, de a hatalom csak márciusban került át teljesen a nemzeti szocialisták kezébe. Az új kormány számára, láthatóan a zsidó ellenes intézkedések mindennél nagyobb előnyt élveztek. Kauf nicht bei Juden! Zsidóktól ne vásároljanak! Az üzenetet kiplakátolták, festékkel mázolták a kirakatokra, és a bejáratot eltorlaszoló táblákon helyezték ki az üzletek elé, kezdetleges sárga-fekete Dávid csillagokkal ékesítve. A félkatonai szervezetek tagjainak egyenruhája éles ellentétben állt a kirakatüvek túloldalán felállított próbababák elegáns tavaszi öltözékével, de a bámészkodó vagy a látványban gyönyörködő járókelők ruházatával is. Az arcok is mindent elárultak, az Eszá szigorúak, látszott, hogy meggyőződéssel hisznek az igazukban, a nézelődőké értetlen kaján beletörődő vagy bosszús. Egy bátor kisebbség nem állt be a sorba, csak azért is betértek a zsidók kiürült üzleteibe, hogy elképes vásárlással foglaljanak állást. Másokat dühített a dolog, nekik aztán nem mondja meg senki, mit hol vegyenek meg. Megpróbáltam bemenni a boltba, mert annyira fel voltam háborodva, mesélte egy német nő, ismertem a tulajdonost, ismertem azokat az embereket, mindig is oda jártunk. Egy árjavarró nő éppen a zsidókkal szembeni, Államilag támogatott bánásmód láttam vált a hatalom radikális ellenfelévé. Azt mondta, a zsidó ruhaipari dolgozók mindig is a legjobbak voltak, erényesek, szorgalmasak. Attól fogva csakis zsidóboltokban vásároltam. Amikor a megfélemlítés erőszakba csapott át, például kövekkel dobták be a zsidó tulajdonú elegáns berlini tíc áruház kirakatait, a rendőrség nemigen avatkozott közbe. A szilánkok jelképezték, milyen törékenyé vált a zsidókereskedők biztonság érzete. Az üzlettulajdonosok 24 órás zaklatása után a bolykottot lefújták. Az erőszak azonban szorbányosan folytatódott. Bebizonyosodott, hogy a német közvélemény szemben a későbbiekkel 1933-ban még viszonylagos közönnyel fogadta a zsidó ellenes akciókat. Más országok kormányai azonban tiltakoztak a megfélemlítés ellen. A náci vezetőket felbőszítette a nemzetközi fogadtatás, hiszen ők megmondták, hogy a zaklatások csak a német zsidókat érintik, a külföldi zsidókat nem. A bolygót elleni tiltakozást elengedték a fülük mellett, mondván a zsidók áldozatnak állítják be magukat. Ha tényleg voltak is erőszakos megnyilvánulások, a zsidók provokálták ki. Bár a bojkot véget ért, megalapozta a zsidó vállalkozásokra nehezedő nyomás további növekedését, és előkészítette a terepet a kereskedelem kontrollálásának más, kifinomultabb módszerei számára. A Németországban élő számtalan ruhaipari dolgozó köztük hunya megélhetése is veszélybe került. Egy 1933 májusában mindössze egy hónappal a bolykot után indított kezdeményezés miatt, amelynek hosszú távú célja az volt, hogy az ágazatot teljesen zsidómentessé tegyék. A kezdeményező szervezet az ADEFA volt. Az ADEFA az Arbeitsgemeinschaft. Deutsch Arischer Fabrikanten der Bekleidungsindustrie, azaz a német árja ruhaipari gyártók munkaközössége rövidítése. Az árja szó szerepe a kifejezésben az, hogy pontosan azt hangsúlyozza, amit a németen értenek, azaz nem zsidó. Az ADEFA nem egyébről szólt, mint hogy egy arrogáns lobbycsoport ki akarta szorítani a zsidókat, mint konkurenciát a piacról. Nyilatkozataival a német kereskedelmi és állami ügyfeleket igyekezett megnyugtatni, a ruhaipari termékeket előállításuk egyetlen fázisában sem szennyezték be zsidókezek. Az ilyen tiszta árja ruhákat ADEFA címkével látták el. Néha csak a rövidítés szerepelt rajta, stilizált, birodalmi sasssal. Máskor a teljes név és kiegészítésül a Deutsche Erzeugnis, azaz a német termék felirat is. Nehogy valaki ne értse, az árja és a német egy is ugyanaz. Az ADEFA szakmai és kereskedelmi szempontból is kudarcot vallott. A ruhákban nem volt semmi különleges, mind a tervezés, mind az értékesítés megsínlette a zsidó tehetség és kapcsolatok elvesztését. Az ADEFA divat bemutatóit alig látogatták, pedig sokat hirdették, a reklámokat mindig a harsány Heil Hitler zárta. A nemzeti szocializmus ügyét viszont előmozdította az ADEFA tevékenysége, még inkább legitimálta a gondolatot, hogy az árják hasznot húzhatnak a zsidókból. Az ADEFA 1939 augusztusában feloszlott, miután elvégezte feladatát. Módszerei az 1938 novemberi brutális erőszakhoz képest szelídnek tűntek. Egy garázda banda egyetlen éjszaka alatt Hatalmas vagyont pusztít el, pedig buzdítja őket. Herman Göring. szerda reggelen, 1938. november 10-én Hunya Folkman kinyitotta az ablakot, hogy kinézzen a Lipcsei utcára, ahol lakott. Döbbenten látta, hogy emberek rohannak végig rajta. Némelyek ziláltan, mások septében összecsomagolt holmiukkal. Mi történt? kiáltotta oda nekik. Hírfoszlányokat hallott a menekülőktől. Zsinagógákat égetnek, házak falára firkálnak, ablakokat törnek be, zsidókat vernek agyon. Biztonságos-e kilépnie az utcára? Lipcse zsidósága vegyes összetételű volt. Többségük asszimilálódott, nem éltek gettókban, bár volt negyed. Lehetséges, hogy mégis egyértelmű célponttá váltak? A zsidók 1933 óta nem tölthettek be befolyásos pozíciót. Később 1935. szeptemberében jöttek a Nürnbergi törvények, amelyek gyakorlatilag megfosztották őket német állampolgárságuktól, még azokat is, akik nem zsidó-némettel kötöttek házasságot. Kitiltották őket a közfürdőkből, parkokból és színházakból, mert a néptársak, a Volksgenossen nem kívántak velük egy levegőt szívni. Az antiszemita propaganda Lipcsében is járványszerűen terjedt, akár csak az ADEFA látszólag civilizáltabb hirdetései. A városi napilap, a Leipziger Target Zeitung szégyentelenül közzétette a tisztán ária üzletek és iparosok ajánló listáját. Ekközben a náci párt politikai befolyása egyre nőtt a városban. Mégsem hitte volna senki, hogy Lipcsei társai ilyen kegyetlenek lehetnek. Hunya és férje Natán azon a reggelen csendben meghúzta magát otthon, és várták a fejleményeket. A randalírozók szétszélettek a városban, és ordítoztak. Raus Juden Judenschwein! Kifelé zsidó disznók! Kopogtattak az ajtón. Hunya azt hitte, rohamosztagosok jönnek. A gestápó, vagy megvadult lipcseiek. Az apja volt az. Egy nem zsidó szomszédja figyelmeztette, hogy tűnjön el a zsinagógából, ahol épp tanult, mert rossz dolgok következnek. Néhány perccel később a vandálok betörtek a zsinagógába, és szétverték, ahogy két másikat is a városban, a tóratekercseket pedig elégették. Egész Németországból és Ausztriából hasonló nyugtalanító hírek érkeztek. A zsidó ellenes erőszak látszólag spontán kitörései amelyeket valójában is cégviselők kezdeményeztek, csak civilbe öltöztek, hogy átlagos német polgárnak tűnjenek. A csőcselék pedig csatlakozott hozzájuk. Bár zsidó ingatlanok ezreit verték szét és rongálták meg, a nagy különösen szívesen támadták meg. A Grünfeld lakástextil áruházat már júniusban telepingálták zsidók megkínzását és megcsonkítását ábrázoló karikatúrákkal. November 9-én és 10-én boltak is hasonló, vagy még rosszabb sorsra jutottak. A Nátán Izraelt, a Heroc áruház berlini megfelelőjét teljesen feldúlták, csak úgy, mint a Tic, Kadeve és Wertheim üzleteit. A városban szinte az összes nagy áruház zsidó tulajdonban állt. A fosztogatók rohanó léptei alatt tropogtak az üvegszilánkok, ahogy a betört ablakokon behatoltak a boltokba, és a polcokról, álványokról elvittek mindent, ami csak a kezükbe akadt. A barna ingesek kihaigálták az árut az ablakokon, és az utcára szórt ruha nemükön tapostak. Ami még rosszabb, zsidó embereket rángattak ki az ágyukból, megverték, megalázták, és letartóztatták őket. Sokakat már ekkor elhurcoltak, és megízleltették velük a koncentrációs tábor keserű kenyerét. Rudolf Höst abban az évben léptették elő SS-századossá, és családjával együtt az Zexenhauseni koncentrációs táborba költözött, ahol segédtiszti megbizatást kapott. A programok áldozatai közül sokakat, köztük néhány lipcsei zsidót is ebbe a Berlintől északra fekvő táborba küldtek. A következő évben Hösz már a jának kezeléséért felelt, Sachsenhausenben és másodparancsnokká nevezték ki. Feleségével, Hedviggel együtt bőven volt alkalmuk efféle vagyontárgyakkal foglalkozni, következő állomás helyükön is, Auschwitzban. Lipcsében 1938. november 10-én a hajnali órákban felgyújtották a Bamberger, a Herz és az Uri áruházat. A tűzoltók a helyszínre siettek, hogy megakadályozzák a lángok továbbterjedését a szomszédos nem zsidó tulajdonú épületekre. Az üzletek megmentéséért semmit sem tettek. Egész Németországban mintegy 6-7 ezer zsidó kereskedelmi egységet dúltak fel és fosztottak ki. Nyíltan, szégyentelenül a kormány támogatásával. A német nép vagy nem mert kiállni az üldözöttek mellett, Vagy éppen örömmel húztak hasznot a szabadrablásból. A méteráró kereskedésekből elemelt kelméket, Csendben fel lehetett szabni, És új ruhák készülhettek belőlük. Ki tudhatta meg? Az 1938. november 9-én, 10-én elkövetett tömeges rombolás A törött kirakat üvegek miatt, Kristály éjszaka néven vonult be a történelembe. Kifejező elnevezés, de az is sokat mondó, hogy a megrongált tulajdonra és nem a tönkretett életekre utal. Törött üveg, összetört emberek helyett. Göring panaszkodott is göbbelsznek, inkább öltetek volna meg 200 zsidót, ahelyett, hogy értékeket tesztek tönkre. Bár a kristály éjszaka megmutatta a német polgároknak a rút igazságot arról, hogyan is viszonyul a birodalom a zsidókhoz. Talán önző módon, azzal vigasztalták magukat, hogy mindez nem velük történik. A hálóruhájukban az utcán végighajszolt családok bizonyára elkövettek valamit, különben miért bánnának így velük a hatóságok. Míg a zsidó származású németek a megélhetésük és otthonuk biztonsága miatt aggódhattak. Az árjanők 1938-ban is átlapozhatták a divatmagazinokat, hogy megcsodálják a legújabb kalapokat, Tervezgethettek folyamisét a hajózást, vagy városi kirándulást. Álmodozhattak arról, hogy a hátsó kertbe úszó medencét építetnek. A kellemetlen test szagot odó-ronó dezodorral semlegesíthették. Bejelentkezhettek masszázsra és szépítő pakolásra egy Elizabeth Arden szalomba. Szabás mintát választhattak egy új csipkeblúz megvarrásához, vagy kereshettek szűcsöt a téli szörmeviselet elkészítéséhez. Vagyis volt lehetőségük arra, hogy megfeledkezzenek a mindennapok bújjáról, bajáról. Az újságok kutex körömlakot reklámoztak, gutermán sejmeket a szivárvány minden színében, és svarckopf hajfestéket az árja szőke árnyalat eléréséhez a piszkos kezeket pedig palmolív szappannal lehetett tisztára mosni. Az Elegante Welt egyik 1938-as cikkében, amely a legújabb színekről, a hosszú szűk ruhákról és a marabukabátokról értekezik, a szerző kijelenti, hogy a közel jövő hangulata túlnyomó részt vidámnak ígérkezik. Véleménye szerint az aggodalom felesleges, mivel a gazdasági válságok a nép legyőzhetetlen élni akarásáról és optimizmusáról szólnak. A négy éves terv felelőseként Hermann Göringnek kellett gondoskodnia a német gazdaság háborús felkészítéséről. A a rombolását válságként érzékelte. Arra panaszkodott, hogy teljesen fölösleges a sok takarékossági intézkedés, ha közben a programok súlyos gazdasági károkat okoznak. Arcátlan módon a kristály északán okozott károkért a német zsidóknak nyújtotta be a megdöbbentően magas számlát. Emi Göring, Herman szerető felesége, imádta a gyönyörű ruhákat, amelyek kiemelték vonzó idomait. Emlékirataiban beismeri, hogy kellemetlenül érezte magát a zsidó ellenes bolykot miatt, és amennyire tudta, támogatta néhány zsidó barátját, akiknek üzletére Júde feliratot pingáltak. Bár utána azt is megvallja, hogy a zsidók boltjaiba is kínos érzés volt betérnie, mert attól tartott, hogy a férje bajba kerülhet miatta. Eközben naplójában József Göbbels azzal dicsekedett, hogy a berliniek milyen örömmel tették magukévá a kristályészakán szabadprédává váló javakat. Kiemelte, hogy főleg a ruhaneműk és lakástextíliák arattak nagy sikert. Szörme bundákhoz, szőnyegekhez, értékes kelmékhez lehetett ingyen hozzájutni. Magda Göbbelsz József mindig makulátlan elegáns felesége, sokra tartotta a stílusos megjelenést, és felháborította a novemberi programok hatása. Sajnálkozott egy zsidó ruhaszalom megszűnése miatt. Milyen bosszantó, hogy a Kónen bezár, mint tudjuk, hogy a zsidókkal az elegancia is távozik Berlinből. A kiváltság bűvöletében élő ss feleségek, mint Magda, Emi és Hedvig látták ugyan, ahogy a zsidók áldozattá válnak. De úgy döntöttek, ezt a kellemetlenséget azzal lehet a legjobban kezelni, ha hátat fordítanak neki. Nemzeti szocialista nőkként igyekeztek betölteni a tőlük elvárt szerepet. Megtanulták, hogy a világ olyanná alakítható, amilyennek elképzelik, és amilyen a szükségleteiknek megfelel. Hunyá ügyfelei közé tartoztak, Lipcse legelőkelőbb asszonyai is. Zsidókra, és nem zsidókra egyaránt vart. Ruháit hordták a rombolás áldozatai, és tétlen szemlélői. A kristály éjszakát átalutta, de immár ébernek kellett lennie, hogy szembenézzen az újabb megpróbáltatásokkal. Minden energiáját a menekülés kötötte le. Örültünk, ha túléltük a napot, és valahogy a víz fölött tartottuk a fejünket. Iréne Reichenberg. Pozsonyban a fiatal Iréne Reichenberg kétségbeesése egyre nőtt. A városba 1938 májusa óta százával érkeztek a náci üldöztetés elől menekülő zsidók Németországból és az újonnan bekebelezett Ausztriából. Amikor a németek Csehországot is elfoglalták, még többen özönlöttek Szlovákiába, amely 1938 októberétől önálló állami rangra emelkedett. A náci barát bandák feljogosítva érezték magukat, hogy bármikor szabadon megtámadják a zsidókat a nyílt utcán, és megrongálják a zsidó tulajdonú ingatlanokat. A zsidó jótékonysági szervezetek minden tőlük telhetőt megtettek, hogy segítsék és elszállásolják földönfutóvá vált hitsorsosaikat. A zsidovszká utcán zavargások és verekedések törtek ki. Iréne nem tudta meggyőzni az apját, hogy az erőszak a jövőben sem fog hagyni. Hogy nem csak az antiszemitizmus átmeneti fellángolásáról van szó, amely idővel majd lecseng. Még ha ő látta is, mekkora a baj, ugye mit tehettek volna ellene, hová mehettek volna, hiszen egész életében olyan szegény volt, hogy még Bécsbe sem tudott elutazni, pedig az csak hatvan kilométerre fekszik pozsonytól. Elmenekülni lehetetlen volt. A kivándorlás, vagy bármi, amihez pénz kellett, szóba sem jöhetett, nem engedhettük meg magunknak, mondta. Barátnőjével, Brahával a túlélés más módjával próbálkoztak. Ehhez varrótűkre, anyagokra, cérnára és gombostűkre volt szükség.